Bueno, eh guifi.net o guifi.net eh zakitu euskeras nola da zanbardegun, media ke gustabeida hori. Eh, sare telemático libre bat da. E, librea, neutrala eta airekia. Eh, sare definitzen degunean, eh, san nai degu sare e, orain oso modandu den sare soziala ke ta hori. Baizitan fisikoki sare sare bat. Uh -huh. Bueno, e, eza barra dugu zari e, honen antolaketa ez dela Euskal Herrian zuik gelditzen, izan ere baitare bueno, Euskal Herritik Kampu e, e, abiatutako proiektu bat dugula. Bizkabat nola antolatuta dago? Bai, e, proiektu haue, Kataluñana e, sortu zan, e, 2000 la urtean, e, gurp herrian, biketik e, oso urbildagoen herri batean... Be, beharban zeukaten e, baserrietara eten e, internete gistern eta bueno ba arasori konpontzeko beraiek bere saritzoa sortu zuten eta gero konturatuzian zean ba, zare hori datu zitekeela erabiltzaileak erabiltzaile geiago gehituz eta bueno ba datuz eta piskan piskan bueno ba Kataluniain guruan hasiera batean bueno ba ondoko herrietan hasi e, zabaltzen e, Gero, bapiskak gixoago, urrutiago eta hola, eta bueno, azkenean, e, gaur egun, horrepetzte urteta gero, lortu dute e, Katalunian goitik, e, beraino iparraldetik, egoalderaino da edatu den zare bat, eta momentu honetan, amazazpimila konezio puntu edo nodo dauzkan e, zare bat, lortu dute. Eta hori da, bon, bon, referente bezala edo edo iturburuzela Katalunia da, eta beste guztiak, e, hori daukagu erreferente bezala eta hortikan ari gera ikusten eta ikasten. Uhum. eta Euskal Herri mailan sonako eh, pausoak eh bueno, dira, zer momentu honetan egiten ari dena edo etorkeson ari begira zer da aurre dena. Bueno, hor ba, eh ma ba, bat, pixkan-pixkan, ba, piskan bezala eh, izan doa bezela hartuta referentzi bezela, ba, ba, ba, ba, proposatzen eh el carriseta que erakusten zer eta bueno, ba pixkat, eh, jendea animatu nahiean eh, proiektu hontan ezartzeko eh, eta piskat aurre atsetzeko eh hasi gabe egiten, eh aldean ere gaueko kooperatibare gazi ba, da e, apiskate ba, lan zen e, eta bueno, ba hori ba momentuz e, pratika noso gauzazko ez ditugu egin, baina bueno, ba hori gara apiskan apiskan Uda uh -huh. e, kanpe topaketa eta hoi baita ere bueno, ba, gune gokiak dira bueno, proiektu honen inguruko, bana, ezta zabaltzeko ez, eta baita ere bueno, ba, kide berriak baita ere zergatik ez, ez garturatzeko ez da Bai, hori da azkenean behar daguna, jendea gerturatzea, proiektua ikustea, e, ulertzea eta bueno, bai inplikatzea proiektuant, seg asken finean hau da e, imposatzen den edo goitik sartzen den proiektuak, ezik eta betik gorantz sortu ber dena da, da erabiltzaileak e, inplikatu inbar dea proiektuant, erabiltzailea bere izan berda, proiektuaren e, sustatzailea. Sona uh -huh. aplikazioa garatu daitezke ba horrako sare baten bitartez? Ba, IP protoko, protokoloarekin ibiltzen dian guztiak gau da. E, gaur egun e, internetan e, erabiltzen denen protokolo perbera erabiltzen da. Horten internetako e, o, sortzen ari dian aplikazio eta zerbitzu guzti guzti guztiak e, zareguntan jarri daitezke. De hau da, e, bueno, ba, streamingak, guneak, e, bueno, telefonia, boipe telefonia, aboza IPE. E, gaur ere tailer bate egondu da hemen uda kanpen bertan eh PLN pelene, eh eri buruz edo bueno, ba, telefoniako sare aske batei buruz da bueno, ba, gauza horiek gifinete gifinet eh sarean ezarri diteske eta bueno ba errimailako eh telefonoa e, zabaldu ta, bueno. Erabil, erabilpenak infinito daia eh eh ez uku ibarrena pixkada, bueno, ba, imaginazio pixkat eta eta bueno, ba ba experimentatzeko go pixkat. hortik aurrea, ba esan duen bezala infinitoa aplikazio, e, zareak aplikazio eh aplikazioak eta ta aukerak. Uh -huh. Ez zakete eh, hasier bukatzeko proiektu honekin batekiteko, egiteko interes izan ez gero nun aurkitu daiteke eh e, informazioa. Bueno, ba, informazioa e, nagusiena ba webune bat daukagu euskalerria.gifi.net edo euskalerria.gifi.net eta bueno, ba, bai hor eta bai postatzarrenda bat daukagu ere bai eh e, gifineteuskalerria Eta, bueno, bahor, ba, pixkate posta zerrendan apuntatzen eta webgunea bisitatzen edo begiatzen, bueno, ba, basirako pasuak eman daitezke edo komunikazioan jarri gaitezke ba, proiektua honetan interesara e, dakagun guzti Eta hortika horrea, bueno, ba, egin behar dina da, ba, jendea bilatu ez Itxaron, e, esplikatzea nola egiten den, baiz eta norbera ere animatu ikastera e, eta ondoko jendeak e, pixat implikatzea. Uh -huh. Ba, Zongiazer, e, guzti horrekin galditzen gara esker mila gorean izatagatik. Eskerrik azkuzu egi.